26. Я був увічий. З кухні немає виходу. Немає і часу використовувати закляття, а смертоносні скорпіони розірвуть мене на шматки задовго до того, як Віктор зможе підірвати мене за допомогою магії, або один з оскаженілих від крові Бекітів змусить зброю працювати досить довго, щоб всадити в мене кілька куль. Стегно починало кричати від болю, що, як я припускав, було краще, ніж смертельне тупе оніміння від більш серйозних поранень і шоку. Але в даний момент це найменша стурбот. Я стискав мітлу, єдину жлюгідну зброю. Мені навіть не доставало рухливості, щоб нею скористатися. І тут мені дещо спало на думку. Така дитяча думка що я мало не розсміявся. Я висмикнув соломинку з мітли і почав тихо і рівномірно співати, похитуючи в повітрі пальцями. Я простягнув руку і вхопив величезну кількість невикористаної енергії, що ворувала в повітрі, і втягнув її в закляття. «Пулітас!» вигукнув я, доводячи спів до крещендо. «Пулітас! Пулітас!» Мітла сіпнулася. Затремтіла, вислизнула з рук, а потім злетіла по кухонній підлозі, загрозливо розмахуючи щіткою на наступу скорпіонів. Останнє, чого я очікував від цього закляття для перебирання, коли мене на силу змушували його вивчити, так це атаки отруйних скорпіонів-монстрів. Але будь-який порт під час шторму – найкраща гавань. Мітла налетіла на них з несамовитою енергією і почала акуратними, ефективними рухами перекидати їх через кухню до решти балкона. Щоразу, коли один зі скорпіонів намагався ухилитися, Мітла ловила тварину, акуратно перекидала її на спину та продовжувала роботу. Я майже впевнений, що вона по дорозі ще й підмітала, бо коли я накладаю закляття, то накладаю ідеально. Віктор закричав від люті, коли побачив, як його улюбленців, ще занадто малих, щоб чинити супротив, так акуратно вимили з балкона. Беккіти підняли зброю і відкрили вогонь по метлі, поки я ховався. Тепер вони, мабуть, використовували револьвери, бо постріли звучали плавно і впорядковано. Кулі вдарялися об стіни і предмети в глибині кухні, але жодна з них не пройшла крізь тумбу, яка мене прикривала. Я перевів подих, притискаючи руку до крові на стегні. Боліло до біса боляче. Здається, куля застрягла десь біля кістки. Я не міг поворухнути ногою. Було багато крові, але не так, щоб розтектися калюжею. Балкон починав займатися, вогонь перекидався на дах. Здавалось, що незаваром весь будинок завалиться. «Припиніть! Припиніть стріляти, щоб вас!» – закричав Віктор. Стрілянина припинилась. Я ризикнув визорнути. Мітла змала скорпіонів з краю балкона на підлогу кімнати внизу. На моїх очах Віктор схопив її за держак і з гарчанням зламав опирила балкона. Соломенка, яку я все ще тримав, зламалась з різким хрускотом і відчулось, як енергія закляття згасає. Віктор Тінь оскалився. «Милий трук, Дрезден!» – сказав він. «Але жалюгідний! Тобі не виграти! Здавайся! Я дозволю тобі піти!» Бекіти перезаряджались. Я знову сховався, перш ніж у них з'явиться якась кумедна ідея і сподівався, що у них немає важчих патронів, які могли б пробити тумбу, за якою я вкривався. Звичайно, Вік, відповів я, намагаючись говорити якомога спокійніше. Ти ж відомий своїм милосердям і чесною грою, так? Все, що треба робити, це тримати тебе там, поки вогонь не пошириться настільки, що спалить тебе, сказав Віктор. А вже ж! «Давай помирати разом. Шкода твоїх запасів, що залишилась там, внизу. ж? Віктор загорчав і випустив ще одну порцію полум'я на кухню. Цього разу мені було набагато легше прикритися, оскільки я був вже напівзакритий меблями. «О, як мило!» – сказав я зневажливо. «Вогонь – це найпростіше, що можна зробити». Всі справжні чарівники вчаться цьому за перші пару тижнів і рухаються далі. Я озирнувся на кухню. Там мало бути щось, що можна використати, як якийсь спосіб втекти. Але нічого не припадало на очі. «Заткнися!» – огризнувся Віктор. «Хто тут справжній чарівник, а? У кого всі карти на руках, а хто стікає кров'ю на кухонній підлозі?» Ти. Ніхто, Дрезден, ти ніщо, ти невдаха, і знаєш чому? Не знаю, треба подумати. Він жорстко розсміявся. Тому що ти ідіот, ідеаліст, розплющ очі чоловіче. Ти зараз у джунглях, тут виживає найсильніший, а ти довів, що непристосований. Сильні роблять, що хочуть, а слабких розтоптують. Коли все закінчиться, я зітру тебе з черевика і продовжу справу, ніби тебе ніколи й не було. А от для цього занадто вже пізно. Так, у мене був настрій трошечки збрихати. Поліція знає про тебе все, Овік. Я сам їм сказав. І Біллі Раді теж. Ти взагалі про них чув? Вони, типу, ліги справедливості та інквізиції в одній особі. Вони тобі сподобаються. Та викинуть тебе, як вчорашнє сміття. Господи, який же ти невіглас! Настала хвилина тиші. Потім він сказав. Ні, ти брешеш. Ти брешеш мені, Дрезден. Та що б я здох, якщо брешу? Сказав я йому. І чорт. Здається, так воно і буде. «І Джоні Марконе теж! Я подбав про те, щоб він знав, хто ти і де ти». «Сучий ти син!» – сказав Віктор. «Ти тупий сучий син!» «Хто тебе на це підмовив, га? Марконе, це тому він забрав тебе з вулиці!» «Мені довелося слабо засміятися». З верхньої полиці на кахель поруч зі мною впав шматочок палаючої шафи. Ставало гаряче. Вогонь поширювався. «Ти так і не здогадався, Вік?» «Хто?» – крикнув він. «Хто це був, чорт забирай? Ця шльондра Лінда? Її подруга? Сучка Дженніфер?» «Удар м'ячем у перегладину, удар у штангу, і в команди суперника з'являється шанс на контратаку». Відповів я. «Трястя? Якщо його розговорити, то можна утримати в будинку достатньо довго, щоб утягти на дано із собою. А якщо я зможу його достатньо розлютити, Віктор, можливо, зробить помилку». «Припини з ним розмовляти», – сказав Беккіт. «Він не озброєний. Давай вб'ємо його і заберемося звідси, поки не загинули». «А вперед!» Сказав я бадьорим тоном. Господи, мені немає чого втрачати. Я підірву весь будинок вогняною кулею, у порівнянні з якою Хіросіма здасться дитячою витівкою. Тож, уперед, порадуйте мене. Замовкни, крикнув Віктор. Хто це Дрезден? Хто, чорт, забирай? Якщо здати Моніку, він дістанеться до неї, якщо втече. Немає сенсу так ризикувати. Тому все, що я сказав, було ти в срак у вік!» «Заводь машину!» — харкнув той. «Виходьте через ганок. Скорпіони вб'ють будь-кого на першому поверсі!» Я почув рух у кімнаті. Хтось виходив через двері на майданчик в задній частині будинку. Вогонь продовжував поширюватися. Густий дим продовжував висіти в повітрі. «Мені треба йти, Дрезден!» — сказав Віктор. Його голос був ніжним, майже муркотливим. — Але спершу я хочу тебе з деким познайомити. У мене з'явилось хворобливе, скручуючи відчуття внизу живота. — Калшазак! — прошепотів Віктор. Сила загула. Повітря замерехтіло і засяяло, Почало закручуватися в спіраль. — Калшазак! — Знову прошепотів Віктор, голосніше, вимогливіше. Я почув щось, войовниче шипіння, яке здавалось долинало з великої відстані, і наближалось. Віктор вигукнув ім'я втретє і в останнє. Його голос піднявся до крику. «Калшазак!» У будинку гриміло, стояв тупий серчаний сморід, а я витяг шию, щоб побачити, що там відбувається. Віктор стояв біля розсувних скляних дверей, що виходили на вулицю. Червоно-помаранчева полум'я оповило стелю з того боку будинку, а дим заповнював кімнату внизу, заливаючи все навколо пекельним сяйвом. Перед Віктором на підлозі сидів жаб'ячий демон, якого я здолав напередодні ввечері. «Я знав, що не вбив його!» Не можна вбити демонів, як таких. Можна лише зруйнувати фізичні оболонки, які вони створюють для себе, коли приходять у смертний світ. Якщо їх покликати знову, вони можуть без проблем створити нове тіло. Я зачаровано дивився. Приголомшений. До цього я бачив лише одну людину, яка викликала демона. І невдовзі після цього вбив її. Отвора присіла перед Віктором. Її блисковично-блакитні очі, в яких кружляли відтінки багряної ненависті, дивилися на чорнокнижника, тремтячи від потреби розірвати і знищити смертну істоту, яка насмілилася викликати її. Очі Віктора ставали все ширшими і божевільнішими. Блищали з гарячковою інтенсивністю. Під стікав по його обличчю. Він повільно нахиляв голову набік, ніби його зір викривлявся вздовж горизонталі, і цим рухом він намагався компенсувати це. Я мовчки зрадів, що вчасно закрив своє третє око. Я не хотів бачити, як ця штука виглядає насправді, і не хотів дивитися на справжнього Віктора Селса. Демон, нарешті, розчаровано зашипів і з хрипким гарчанням повернувся до мене. Віктор відкинув голову назад і засміявся. Його воля перемогла волю істоти, яку він викликав з того світу. — Ось, Дрезден, бачиш, сильні виживають, а слабких розривають на дрібні шматочки. Він махнув на мене рукою і сказав демону. — Убий його! Я на силу звівся на ноги, спираючись на стіну, щоб зустрітися з демоном коли той піднявся і почав повільно рухатися до мене. «Боже мій, Вікторе, я не можу спокійно дивитися на те, який ти тупий!» Посмішка Віктора одразу ж знову перетворилася на оскал. Я побачив страх у куточках його очей, невпевненість, незважаючи на те, що він перемагав, і відчув, як мої губи скривила легка посмішка. Я перевів погляд на демона. «Ти не повинен просто так давати комусь ім'я демона!» Сказав я йому, потім затамував подих і владним голосом вигукнув. «Калшазак!» Демон зупинився на своєму шляху і видав свистяче виття агонії та люті, коли я назвав його ім'я і зібрав свою волю, щоб кинутися в бій. «Калшазак!» Знову захарчав я. Демон раптово опинився в моїй голові, літуючи, звиваючись, як отруйний пуголовок. Жахливий тиск на моїй скроні, який змусив бачити зірки, і погрожував вибити з рівноваги настільки, щоб впасти на підлогу. Я спробував заговорити, але слова застрягли в хорлі. Демон зашипів в очікуванні, і тиск на мою голову подвоївся намагаючись змусити мене впасти, відмовитися від боротьби і дати демону волю. Блискавично блакить його очей стала сліпучою яскравою, на неї було боляче дивитися. Я подумав про маленьку Дженні Селс, як не дивно, і про Мерфі, що лежала бліда і непритомна на ношах під дощем, про Сьюзан, що присіла поруч зі мною, хвора і не здатна бігти». Я вже побив цю жабу одного разу, тож можу зробити це знову. Я вигукнув ім'я демона втретє і в останнє. Горло палало і пересихало. Слово вийшло нечітким і недосконалим, і на якусь мить я повірив у найгірше. Але Калшазак знову завив і кинувся на підлогу, б'ючи кінцівками, наче отруєний жук, лютуючи, і вириваючи з килима величезні клапті. Я опустився на підлогу. Втома, що навалилась на мене, загрожувала втратою свідомості. «Що ти робиш?» – сказав Віктор. і Його голос підвищився до пронизливого крику. «Що ти коїш?» Він з жахом дивився на демона. «Вбий його! Я твій господар! Вбий його! Вбий!» Демон заревів від люті, переводячи палаючий погляд то на мене, то на Віктора, ніби намагаючись вирішити, кого з'їсти першим. Його очі зупинились на Вікторі, який зблід, і побіг до дверей. «А от хрім тобі!» Пробурмотів я і вимовив останнє закляття, на яке спромігся. В останній раз на останніх подихах сили здійнявся вітер і відірвав мене від землі. Я налетів на Віктора як незграбне гарматне ядро, відштовхнувши його від дверей, а потім майнули обидва повз демона, який зробив незграбний випад на нас, і впали до перил балкона. Ми утворили безладну купу на краю балкона, що виходив на кімнату внизу, повну темного диму і червоних відблисків полум'я. Повітря стало майже занадто гарячим, щоб дихати. Біль пронизав моє стегно, яскравіший і сліпучий, ніж я міг собі уявити. Димне повітря обпікало, змушувало задихатися. Я подивився вгору. Вогонь поширювався всюди. Демон присів між нами єдиним виходом. За краєм балкона існували лише хаос, полум'я і дим. Дивний, темний дим, який мав би підійматися вгору, але натомість здебільшого осідав на підлозі, як лондонський туман. Біль був надто сильним. Я не міг поворухнутися, Ба навіть набрати достатньо повітря для крику. «Будь ти проклятий!» Закричав Віктор, піднявся на ноги І з шаленою силою потягнув мене до свого обличчя. «Будь ти проклятий!» Повторив він. «Що ти накоїв? Що ти зробив?» Четвертий закон магії забороняє використовувати будь-яку істоту проти її волі. Пробурмотів я. Біль стиснув горло і змусив мене боротися за те, щоб вимовити ці слова. Тож я втрутився і позбавив тебе контролю над ним. І не встановив свого. Очі Віктора розширилися. Ти маєш на увазі, що він вільний? Підтвердив я і подивився на демона. Та виглядає голодним. «Що нам робити?» запитав Віктор. Його голос тремтів, і мене теж почало трясти. «Що робити?» «Помирати?» сказав я. «Трясться, я все одно збирався це зробити. Принаймні, так я захоплю тебе з собою». Я побачив, як він подивився на демона, потів назад на мене з очима наляканими і розважливими. «Давай разом!» Сказав він, «Ти зупиняв його раніше, тож можеш зупинити знову. Ми можемо перемогти разом і розійтись». Я дивився на нього якусь мить. Не можна вбивати його за допомогою магії. Та я й не хотів. Це в будь-якому випадку принесло б лише смертний вирок моїй голові. Але можна стояти і нічого не робити. Саме так я і вчинив. Посміхнувся, заплющив очі і приготувався померти». «Пішов ти, Дрестен, огризнувся Віктор. «Він може з'їсти лише одного з нас зараз, а я не збираюся бути вечерею». Він схопив мене, щоб штовхнути в бік демона. Я вирішив боротися з крихкою наполегливістю. Ми счепилися. Вогонь вирував, здіймався дим. Демон йшов все ближче і ближче. блискавичні очі горіли крізь пекельний морок. Віктор хоч і нижчий за мене, але кримезніший, краще боровся, і не був поранений у стегно. Він майже штовхнув мене, але я був швидше, вдарив правою рукою по його голові вільним кінцем наручників Мерфі. Він спробував вирватися, але я крутнувся, щоб вдарити ним об огорожу балкона. Ми обидва перекинулись. Вічай дає людині надзвичайні сили. Я вхопився за порила біля самої основи, не даючи собі впасти в дим, що клубочився внизу, та кинув погляд униз і побачив блискучу коричневу шкуру одного зі скорпіонів. Його жалючий хвіст піднятий вгору, як щогла корабля, що розтинає дим на глибині щонайменше чотирьох футів. Кімната наповнилася сердитим клацанням і скреготом. Одним відчайдушним поглядом я побачив диван, розірваний на шматки парою скорпіонів швидше, ніж я встиг зробити вдих. Їхні хвости майоріли в повітрі, наче прапори з заднього сидіння гольф-машинки. Пеклів – це він. Віктор вхопився за перила трохи вище і лівіше від мене і втупився у зустрічного демона з перекошеним від ненависті обличчям. Я бачив, як він затамував подих і спробував поставити ногу достатньо міцно, щоб звільнити одну руку для магічної атаки або захисту. Не можна дозволити Віктору вислизнути. Якщо він зможе навіть просто збити демона з ніг, то втече. Тому треба сказати йому щось таке, що розлютить його настільки, що він спробує відірвати мені голову. Агов Вік!» – сказав я. «Це твоя дружина!» Це Моніка настукала на тебе. Слова вразили його, ніби фізичний удар. Віктор повернувся до мене з обличчям перекошеним від люті. Він почав щось говорити, можливо закляття, яке мало розірвати мене на шматки, але жабодемон перервав його, піднявшись зі злісним шипінням і клацнувши щелепами на ключиці та горлі Віктора. Кістка зламалася з чутним хрускотом, і темний мах заверещав від болю. Його руки і ноги затремтіли. Він спробував відштовхнутись від демона. Рівновага істоти похитнулась. Я зціпив зуби і спробував втриматися. Скорпіон стрибнув на мене, коричневий і блискучий. Я ледве встиг відтягнути ноги від клашень. Сволата! закричав Віктор, марно борючись у пащі демона. По його тілу текла кров швидка і гаряча. Демон зачепив артерію. Тепер же просто чекав смерті жертви. Віктор боровся, бив мене ногою по руці. Він вдарив раз, два, моя хватка слабшала. Швидкий погляд униз показав ще одного Скорпіона, який готувався стрибнути. Цього разу ближче. Мерфі, подумалось, треба було послухати тебе. Тож, якщо мене не вб'ють Скорпіони, то вб'є демон, а якщо не вб'є демон, то вогонь. Сьогодні я точно помру. Був певний спокій у думці про те, у того, що все це колись закінчиться, що я помру. От так просто. Я боровся так сильно, як тільки міг, зробив все, що придумав, тож от і кінець. В останні секунди я зловив себе на тому, що безглуздо бажаю вибачитися перед Мерфі. Вибачитися перед Дженні Селс за вбивство її батька. Вибачтеся перед Ліндою Рендал за те, що не з'ясував все досить швидко і не врятував її. Наручники Мерфі щільно і холодно прилягали до мого зап'ястя, а навколо з'являлися монстри, демони, чорні чаклуни і дим. Я закрив очі. Наручники Мерфі. Я розкрив очі. Наручники Мерфі! Віктор знову замахнувся ногою. Я штовхнув його своїми і потягнувся плечима, щоб дати собі секунду підйому, та схопився лівою рукою за штани Віктора Селза. Правою я замахнувся вільним кінцем наручників навколо одного з перил огорожі. Металеве кільце крутнулося на шарнірі і зафіксувалось на місці. Падаючи назад, я сильно потягнув Віктора за ногу. Він закричав жахливим, пронизливим вереском. Калшазак, остаточно втративши рівновагу через додаткову вагу і важель, який я додав, перелетів через огорожу балкона і впав у дим внизу та потягнув за собою Віктора. Почулися штовханина, клацання, пронизливий свист демона. Крики Віктора, пронизливі і жахливі, стали більше схожі на тваринні. На свиню, що вирішить на бійні, не на людину. Я висів на балконі. Мої ноги були на висоті кількох футів над сутичкою, а наручники Мерфі дуже болісно давили. Один кінець на моєму зап'ясті, а інший на перилах балкона. Я подивився вниз. Зір почав затуманюватися. Було видно море коричневих блискучих пластин, сегментованої хітинової броні та жалючі хвости скорпіонів, що ми хотіли внизу знов і знов. Я бачив палаючі очі фізичного тіла Калшазака, і, як одне з них, пронизалось блискавичним жалом одного зі скорпіонів. Я бачив Віктора Селза, якого знову і знову вражали жала розміром з льодоруб, а рани пінилися від отрути. Демон ігнорував клешні та жала скорпіонів і розривав темного мага на частини. Його обличчя спотворилося в останній агонії люті та страху. Сильні виживають, а слабких з'їдають. Гадаю, Віктор інвестував не в ту силу. Мені не хотілося дивитися на те, що відбувалось внизу. Пожежа, що поглинала стелю вгорі, була досить красивою. Насправді, хвилі полум'я, вишнево-червоні, призахідні помаранчеві. Я надто заслаб, щоб пробувати вибратися з цього безладу. І все надто дратувало, навіть думки про спасіння. Я просто дивився на полум'я, чекав, і як не дивно помітив, що просто вмираю з голоду. І не дивно, я не їв нічого пристойного з... п'ятниці? З п'ятниці. Правду кажуть, що в останні хвилини помічаєш дивні речі. І тоді ж починаються галюцинації. Наприклад, я бачив, як Морган увійшов в розсувні скляні двері, що вели в дім, зі срібним мечем правосуддя Білої Ради в руках. Я бачив, як один зі скорпіонів, тепер розміром з німецьку вівчарку, знайшов сходи, видарся нагору і кинувся на Моргана. Я бачив, як срібний меч розсік тварюку і залишив у вигляді шматків, що корчилися на підлозі. Потім я побачив похмурий вираз обличчя. Його важкі кроки змушували здригатися опалений вогнем балкон. Очі його звузилися, коли побачили мене, і Морган підняв меч, перехлившись через перила балкона. Лезо блеснуло яскравим сріблом у світлі вогню та полетіло вниз. Типово, була моя остання думка. Як це типово, пережити все, що утнув злодій, і бути вбитим людьми, за яких боровся? Глава двадцять сьома Я отямився десь у прохолоді і темряві відчуваючи сильний біль і кашляючи від болю. Дощ падав на обличчя, і це було найкраще відчуття, яке я коли-небудь знав. Обличчя Моргана висіло над моїм, і я зрозумів, що він робив мені штучне дихання. Фу! Я кашлянув, відплювався і сів, задихаючись. Морган якусь мить спостерігав за мною, потім насупився і підвівся, обвівши поглядом. Мені вдалося набрати достатньо повітря, щоб говорити, і я зацепеніло сказав. «Ти врятував мене?» Він скривився. «Так». «Чому?» Він знову подивився на мене, потім нахилився, щоб підняти меча і вкласти в піхви, Тому що бачив, що там сталося. Як ти ризикував життям, щоб зупинити тінь, не порушивши жодного закону. «Ти не вбивця». Я ще трохи кашлянув і відповів. «Це не значить, що ти повинен був мене рятувати». Він повернувся і моргнув, ніби спантилучився. «Що ти маєш на увазі?» «Ти міг би дати мені померти». Його суворий вираз обличчя не змінився, але він сказав. «Ти невинний. Ти член Білої Ради». Його рот скривився, наче ці слова були свіжими лимонами. «Технічно, я зобов'язаний зберегти тобі життя. Це мій обов'язок». «Я не вбивця?» «Ні». «Отже, – прохрипів я, – я мав рацію, а значить ти...» «Більш ніж готовий тебе вбити, якщо перейдеш межу, Дрезден. Не думай, що це звільнило тебе від відповідальності». «Отже, якщо я правильно пам'ятаю, твій обов'язок звітувати про мою поведінку перед радою. Чи не так?» Його і так похмурий погляд потемнів більше. «Тому тобі доведеться піти до них у понеділок і розповісти про те, що сталося насправді. Всю правду і нічого, крім правди». «Так», – буркнув він, – «можливо, вони навіть відмінять вирок». Я легенько засміявся. «Ти ще не переміг, Дрестан. Багато хто в раді добре знає, що ти змовився з силами темряви. Ми не послабимо пильності щодо тебе. І спостерігатимемо вдень і вночі, поки не доведемо, що ти небезпека, яку треба зупинити». Я продовжував сміятися. Впав на бік і зареготав. Морган вигнув брову і витріщився на мене. «З тобою все гаразд. Дай близько галона лістирину, задихаючись промовив я, «і буду в порядку». Морган просто витріщався на мене, я засміявся ще дужче. Він закотив очі і пробурчав щось про те, що поліція може приїхати будь-якої миті, щоб надати медичну допомогу. Потім розвернувся і пішов в сторону лісу, бурмочучи щось під ніс. Поліція прибула вчасно, щоб зловити бекітів, які намагалися втекти, і заарештувала їх, зокрема за те, що вони були голі. Пізніше їх звинуватили у причетності до наркоугрупування «Третє око» і притягнули до відповідальності за розповсюдження наркотиків. Для них добре, що вони опинилися в системі правосуддя штату Мічиган, тому що не вийшли б з камери живими, якби опинилися в Чикаго. Це не було б добре для бізнесу Джонні Маркони. За день до того, як все це сталося, в Версіті трапилась загадкова пожежа. Я чув, що Маркони не мав жодних проблем зі збором страхових грошей, незважаючи на всі дивні чутки, що ходили навколо. Також ходила мова, що Маркони найняв Гаррі Дрездена, щоб прибрати голову банди наркоторговців. Це одна з тих чуток, які неможливо відстежити до конкретної людини. Я не намагався заперечувати. Це досить низька ціна, щоб не турбуватися про те, що мою машину можуть підірвати. Я був госпіталізований і не з'явився на засіданні Білої Ради, але виявилося, що вони вирішили зняти з мене дамоклів гріх. Я завжди вважав цю назву досить претензійною через доблесні дії, що перевищують службовий обов'язок. Думаю, Морган так і не пробачив мені того, що я виявився хорошим хлопцем. Йому довелося сісти в калюжу на очах у всієї ради, невблаганно керуючись своїм аналітичним почуттям обов'язку і честі. Ми могли не любити один одного, але Морган чесний. Ось за це йому треба віддати належне». Принаймні, не доведеться чекати, що він вискакуватиме знізвідки щоразу, коли я вимовлятиму закляття. Ну, сподіваюсь. Мерфі пролежала в критичному стані майже 72 години, але вижила. Їй дали палату прямо по коридору від моєї. Я послав квіти їй в палату разом з вцілілим кільцем від наручників. У записці я попросив напитати, як ланцюжок між кільцями був так акуратно розірваний. Не думаю, що вона повірить, будь-сім то хтось перерізав його чарівним мечем. і, мабуть, квіти їй реально допомогли. Бо перше, що вона зробила, коли встала з ліжка, це прошкандибала по коридору до моєї палати, кинула їх мені в писок і пішла, не сказавши ні слова. Вона стверджувала, що не пам'ятає, що сталося в моєму офісі. А може й реально не пам'ятала. Але в будь-якому разі Марфі домоглася скасування ордера на мій арешт, а через пару тижнів, коли повернулася на роботу, зателефонувала за порадою. І надіслала великий чек покриття усіх витрат у розслідуванні вбивства. Гадаю, це означає, що ми знову друзі. У професійному сенсі. Але більше без жартів. Деякі рани не загоюються дуже швидко. Поліція знайшла залишки величезного схорону третього ока в тому, що залишилось від будинку біля озера, і Віктор Селс зрештою опинився винуватцем у цій справі. Моніка Селс та діти зникли у програмі захисту свідків. Я сподіваюся, що зараз у них життя краще, ніж раніше. Бо, гадаю, гірше вже бути не може. Врешті-решт Боб повернувся додому. Більш-менш у межах 24 годин. Я проігнорував чутки про особливо дику вечірку в Чиказькому університеті, яка тривала з ночі суботи на неділю. Абоб мудро ніколи не згадував про неї. Побачення з демоном стало хедлайнером журналу «Аркейн», коли він вийшов наступного понеділка. Сьюзен зайшла до моєї лікарняної палати, щоб принести мені примірник і поговорити про нього. Її дуже розвеселив гіпс, який тримав мої стегна нерухомими, поки лікарі не переконалися, що перелам не надто великий. Рентгенівський апарат чомусь ламався щоразу, коли його намагалися використати на мені. Сьюзен зауважила, що шкода, що я не можу бути більш мобільним. А я використав фактор симпатії, щоб вибити ще одне побачення. І вона, здається, не дуже заперечувала. Цього разу нам не завадив демон і мені не знадобилися ні любовні сілля, ні поради Боба, за що йому велика дяка. Мак отримав назад свій транс-М, -ем, а я блакитного жука. Це не зовсім справедливо, але принаймні жук на ходу. Ну, більшу частину часу. Я також подбав про те, щоб ту, ту та його друзям щовечора протягом тижня приїздила піца, а відтоді раз на тиждень. Я впевнений, що хлопець з Піцц-Експрес подумав, що я божевільний, коли попросив залишати піцу на узбіччі дороги. Чорт з ним, я виконую обіцянки. Містер, звісно, трохи недоотримав від угоди, але це нижче його гідності помічати такі речі. А я? Що я отримав з цього? Сам не знаю. Втік від чогось, що переслідувало мене протягом тривалого часу. Тільки не знаю, від чого. Не знаю, хто був більш впевнений, що я ходячий антихрист, консервативна гілка Білої Ради, люди на кшталт Моргана, чи я сам. Для них, принаймні, питання було частково вирішене. Щодо себе я не впевнений. Сила є, і спокуса є, і буде. Думаю, зможу з цим жити. Світ стає дедалі дивнішим, темнішим з кожним днем. Все крутиться швидше і швидше, загрожує вийти з-під контролю. Якщо це станеться, світ не витримає. Але в моєму куточку країни я спробую навести лад. Бо не хочу жити в джунглях Віктора, навіть якщо вони зрештою поглинають власника. Я не хочу жити у світі, де сильні панують, а слабкі підкоряються. Я б краще створив місце, де все було б трохи тихіше де тролі сидять під мостами, а ельфи не крадуть дітей з колисок, де вампіри поважають межі, а феї знають, що треба робити, а що ні. Мене звати Гаррі Блекстоун Коперфілд Дрезден. Користуйтеся ім'ям на свій страх і ризик. Коли коїться щось дивне, коли те, що чатує вночі, з'являється, коли ніхто не може вам допомогти, телефонуйте мені, я є в довіднику. Якщо ви це слухаєте, значить ви дослухали до кінця. Дякую вам за це. Ви справді, ви кращі. Дякую за те, що поширюєте. Дякую за те, що ставите вподобайки. Дякую за те, що коментуєте. Ця історія про Гаррія дійшла свого логічного кінця, і я беру від цього персонажа невелику відпустку, приблизно на рік. Тому що є інші плани, які хочеться реалізувати. От, є декілька персонажів, яких хочеться зачитати. Сподіваюсь, вас це не дуже засмутить. У свою чергу, я обіцяю стрімити, я обіцяю щось озвучувати, і обіцяю бути з вами на зв'язку. Нікуди не трачатися, скажімо так. Вибачте, у мене просто язик заплітається, тому що у мене зараз пів шостої ранку, ну от, кава більше не тримає. Тож, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Якщо хто хоче, може задонатити або підписатися. Буду дуже і дуже вдячний. Ще раз дякую вам за прослуховування. І дякую за те, що ви ось такі ось круті є. Почуємось!